God kveld til du som hører på radio. Ja, hei. Det er god nyhet på Metro Søre. Du som hører på podcast, og det er morgen. God morgen til dig og du som sier det er midt på dagen. Ha, jeg du har en god dag. Du som hører på midt på natta, du eh, kan gå og legge det så fort dette programmet er ferdig. Ja, da er, det, da er det kvelden. Hei, Steffen Borgårdsen også. Hallo, hallo, det er meg. Velkommen til deg også. Takk skal du ha. Ingen gjest i heller. Ingen gjest i Det har litt med... Det har litt med bakgrunn Det er politikk nesten det Det er nesten politikk Det er nesten politikk er det? Det, det har vært litt uvisshet Nå gjorde jeg en ting som jeg veldig ofte gjør ja, Når vi har pratet sammen mm -hmm. jeg, jeg blir väldigt med i samtalen ja. Og så skjønner jeg ikke helt hva du snakker om <laughs> ja. Utdyper Fordi det har vært organisatoriske endringer I strukturen rundt dette foretaket Og i dag vi prate fort for mye dårlig tid Ja, det er, det er helt riktig Og jeg har satt på stoppklokke og det hele Selv om jeg er litt, litt sent ute ja. Men uh, vi var ikke helt sikre på vad som egentlig var, uh, var planen så då måste vi bara hiva oss runt när vi kunne i det. Och det blir radiosändning på måndagskvällen som er där då nu. Den nu ja. Så tätare på live hem i snötvärt. Vi har väl haft någon podcast episod tidigare för mig kommer på radio där vi laddar dig ganska direkt rätt ud Ja. Men närmare live radio än detta hem har aldrig varit. Nej, så hej. Det är bara vi är bara en liten stund bak i ja, bak Ja, det detta så hem i Europa utan landet detta. på, på mån en kladd till ja. till men det hem i koda. Nej, det är det var det. Så det är en god nyhet då. Det är en at god nyhet. Vi det sker ting som gör att vi det, det blir forandringer Ja, så det som jag vant att höra på oss på torsdag klockan 21. Det kan nog surprise. Surprise. Supplies. De kan nog bli en høre på oss på måndag klockan 22. Ja. Det er, er bättre när vi alla är med mycket bättre. Snacka med i person angående här. Men inte det klockan 10, utan at att Skilli möter tidpunkten klockan 9 och har bara ja. sånn det. Så där det. Litt med å legge barn og sånn, hvis du snakker. Ja, ja. Det, du kjenner kanskje til det. Hvis du må legge barn klokka ni, da, da er du sent oppe. Da det kommer man på gamle, ja. Det, det blant annet. Er du klar for Vignett? Eller heter det Vignett? Det heter vel en truddelutt. En truddelutt, ja. ja. Er du klar for truddelutt? Jeg klar. Vær Ja da, ja da. Der, altså. jeg har vært på god nyhetsjakt jeg i den siste tiden Jeg må høre Ja, hvis du tar Skal vi se nå, skal vi bare gå litt i arkivet mitt her I ja. dokumentet Skal vi jo legge til forresten før du begynner å jabbe i vei Og ikke bli til å stoppe At mm. uh, dette blir en team mood musik. Ja, ja, det, det vil jo folk finne ut Ja, jeg har si fått beskrihet uh, Nå må du ikke klare for en time mm. uh, Det skal nok gå great Vi <laughs> skal prøve ja. Problemet er jo å stoppe en time Vi skal gjøre et ærlig forsøk Eh god nyhet. Vi kan gå på det personliga nivået først ska vi? Oi, du god nyheter personligt? Ja. det är bra. För en kort tid sedan meldte mailade jag att cykeln var uh, var fjernet. Ja, den saken vill jag ta tillbaka till. den er nå cykeln har jag tilbake tillbaka. Mm, du det? Ja då, nu har jag fått tillbaka min cykel. Det er jag är med. Det er en god så, nyhet för mig. Berätta bakgrunden för det. Eh, men oppsummere jag raskt. Uppsummer du från utsidan så kan vi se om det stämmer. Det som var grejer var at det att Stephen White möte og du overkjørte en vaktmester som mm. prøvde å fortelle du kunne ikke ha med deg i din inn i det lokale, og da, fortell hvordan du gjorde. Du spurte vaktmesteren, hei, er det der og der jeg in inn? Og så svarte mm. vaktmesteren. Vaktmesteren sa, nei, dette er søppelrommet. Mm. Ok, da er det, er det rundt hjørnet der, sånn, og bak der, ja, det er det. Og ja. så, da... Uh... Så skrev vaktmesteren til å si, men du, det er en Ja, for jeg har med meg sykkelen inn, ja. i den bygningen, fordi jeg har ikke med meg nøkkelen til sykkelen. Ja, så nå er jeg vaktmester. Vaktmesterstemme ja. Vaktme min, min men den sykkelen der Ja, ja, ja, det, det, den sykkelen er fin Jeg skal bare opp i etasjen rett over her sånn, ja, Så, så er jeg er inn i møte Og så går jeg ganske fort Ja, og de som hører etter, nå er jeg tilbake til Tommy ja. Jeg er ikke lenger vakt, vaktmester Det, er, det du gör der, det er så jævlig irriterende <laughs> Det tror jeg det var for vaktmester ja, men, men jeg du hadde må, ikke, ikke tid Du må ta deg tid, Stefan, og si deg at det, sorry, du hadde mistet nøkkelen Det, det er faen ikke hans problem Nej men han, øh, han løste det for mig. han det, det irriterer meg at du har fått tilbake den sykkelen Jeg skulle ønske, jeg skulle ønske sykkelen var vekk for deg Ja, altså Jeg tok det ikke så tungt Nei. at du sykler om borte, for da, da ble det litt mer spasering, og det er bedre egentlig å gå enn å sykle sånn rent motionsmessig. Ja, men nå har du tid til å spasere rundt, det, for ja, jeg tar meg det, det mange ganger, at det, det er deilig med en spasertur, det er godt det, skal jeg ned og se en fotballkamp på, på puben for eksempel, mm. kan jeg drikke et par eller spasere, men det tar så jævlig lang tid. Det tar lang tid å gå, ja. det, det er jeg enig så det at jeg får tilbake sykkelen, det ser på som et positivt, en positiv forandring i livet. Så det var ikke negativt å miste den, men det er positivt å få tilbake. Ja på, alt er halvfullt. Ja. Sånn ja, og det som hadde skjedd var det at jeg, en uke senere, en uke etter at, uh, ok, jeg kan oppsummere enda mer da, selvfølgelig. Ja. Uh, jeg jeg setter sykkelen fra meg i tredje etasje utenfor døra til stedet jeg hadde møte. Ja, og, og sykkelen ble i stjålet. så forsvant sykkelen, eller sykkelen var borte da jeg kom utenfor møte. Og de som ikke hørte på forrige episoder fra med oss, de fikk heller ikke da med seg at sykkelen din ba du om å få tilbake av Haalands vaktmestertjeneste, var det så? Ja, det er riktig. Ja. Uh, nå har jeg ikke vært i prat med Haaland direkte eller hans vaktmestertjeneste, Nei. men jeg var tilbake på samme lokale som, hadde, som sykkelen ble borti fra. har du så... leid av på feil hjørne? Nei, uh, det Nei. som var skjedd var det at uh, den cykeln var blitt plassert et annet sted, helt uh, åpenbart, ned i sykkelparkeringsskure i uh, kjelleretasjen. Daren egentlig burde stått, egentlig burde stått mm. hvis jeg hadde hatt uh, fast arbeid da, i det i det bygget. Eller var på besøk. Eller var, ja, nei, da, Jå, har ikke, Stefan, da har jeg ikke hatt tilgang dit. I helvete, altså, du, du kan i kan har jeg ikke ha tilgang til det men, der skuret. Kan ikke gå så ja, men nå er det slappere greit, heter kontrollmansyk. Du kan ikke ja? gå så sånn, det er så det er så sykt irriterande det er men så, Jeg trodde han skulle hive den i en konteiner Det hadde jeg gjort hvis jeg hadde vært motsatt mann Ja, det hadde jeg jo gjort Og jeg hadde, jeg hadde hevet deg i konteiner etterpå hadde, hadde jeg vært motsatt mann Men da ble det noe sånn at den sykkelen ble trygt satt inne på et skur Hvor det er sykkelparkering Og da fikk jeg tak i den sykkelen uka etterpå Og nå står den i en bedre sykkelparkeringsplass Enn det den gjorde faktisk I forhold til det ble plassert i gangen da jeg sa det og hørte igjennom vår episode, og jeg tok meg skjølig å reagere på henne, hvilken planet var jeg på på forholdsendingen, og forfor for reagerte jeg ikke mer, og forfor ble mer forbannet på det når du gjør så sånn med folk? Du kan ikke, ikke overkjøre sånne folk. Ja, folk, sånn det, det er klart det er fint. Det løste sig for mig. Ja, det er det de gjorde. Det løste seg for det. Og så, åh, jeg kjenner å bli varm. Jeg kjenner varm, jeg, ja. Deilig varm av glede. Ja, det gjør du nok. Ja, men, men du, Tommy, god nyhet ha, God nyhet, det. nei, det har jeg fått tilbake sykkeren Fordi ja. den lå i det skuro, og nå har satt den bedre til er det. Men, hør her nå, no, jeg har uh, For dere som hører på radio Har kanskje ikke fått med dere Tommy Bingo-konseptet Nei, det er vel en podcast uh, Eller to siden Ja, ja, men det, det, det var ikke det jeg skulle si uh, Det er vel en podcast-ting Ja, si. det er det Nå blir jo dette litt mix-max Har uh, du fått uh, T-Bingo, Tommy Bingo? Ja, på Tommy Bingo nå, fem... Uh, Inntreffelser, er det et ord som er nytt for deg? Det er nytt for meg <laughs> uh, Inntreffelser, Nei, ja, fem temas egentlig fem? Er det fem? Er det så mange som fem? Det er så mange som fem, det er min god rekke er fem, Konseptet er da at Steffen mener at det undertegnede, Tommy uh, uh, Litt hakkeplatteaktig noen ganger Litt hakkeplatte, ja, og, og lett å lese Litt å lese Ikke høymørk og mystisk, liden, lubben og lett å lese Det er riktig mm. Så da er det fem uh, Du kunne gjerne følt til at jeg ikke så lubben lenger Tommy, det där är där du er fin som du er Tack. Ska du ha? Du är fin du. Også. Ja, tack. du ha. Okej. Okay, eh, fem ting som Tommy kan finna på. Du må jag höra dig. Nej, det er riktigt, men jag pakker packar det in här nu. Fem, vi kalla det temas? Fem temas er inom ja. Ja. Varsågod. Du, du, du kan inte kunna for det. Du skal inom der uh, svärt ofta. Och visst det blir fem, visst att jag kan stryka på alla dessa fem som jag ska snart läsa upp. Har du en lyd? Uh, jeg har en Jag tar och går och hämta en ljuden gå och hämta ljuden då? För där du lyd. på radion alena Tommy. Då är på radioen, Tror du det? Jag ska ja, fortsätta. Jag fortelöp. Jag ska satsa tid på det. eller Kom och sjung en sång. Nej, konceptet då att Steffen ska plinge. Eh, jag ska självklart lika höra det i ordnar. Hallå Thermason. Sånn? Når jeg selv prater om det her temaet, sånn, som ikke jeg vet at jeg skal prate om, men som Steffen påstår han vet at jeg skal prate om, så kommer der følgende lyd. Sorry, <laughs> litt høyere enn det. Sånn, ja. Det Det var ikke sånn. Så, så... <laughs> det ja, det var ikke Det var ikke sånn. Det var ikke sånn. var en dårlig kvalitet. Kjære metro, vi trenger, trenger penne av bedre stål. kvalitet. Ja. En penne av stål. Ja. Ja. Nej Og for våre uh, faste podcastlytter De har jo hørt denne her gonglyden lenge De har det, de har det Men Tommy, kan du komme, eller, komme inn i stillheten? Jeg skal, skal jeg bare jeg skal gå helt ud Ja, skal bare skal lukte du? døra ja, ja. Kan du bare rumpa med det? Ja, jeg skal bare rumpa Ja, jeg må det da Da er jeg alene Dette her er gøy, nå er det bare mig. Ok, fem temaer som jeg tror Tommy skal innom i dag det han bruker å være innom de hver gang Tema 1, trafikk Tema 2, mat Tema 3. Fethet. Tema 4. Irriterende andre mennesker. Og tema 5. Tøysete ordspill. Dette er ting som jeg tror Tommy kommer til å være inne om. Og for hver, tema som han om, hver, gang, hver ting han er inom så stryker jeg av det og markerer det med følgende signalllyd. Det er bingo. Og hvis vi får fem retter, så, så må vi gjøre noe gøy. Ok, jeg skal hente Tommy igjen. Sånn, da er jeg velkommen tilbake Tommy Mange takk Dette blir um... Oi, du har pratet høyt, Her ser jeg det lyser rødt sånn. ja, ja, det er fordi at jeg måtte demonstrere gongen på ordentlig Ja, ja, ja Men det er bra det litt, og... Jeg har fått tilbake sykkerne, jeg har fått komme seg ut litt da, ja. tingene Hva <laughs> <laughs> sa du nå for noe? Jeg, jeg bare, jeg bare du, kan du at du lar deg stresse at vi er live, at vi ikke har rom for å feile? Nei, jävlar. Det är gamm. Det där vart och det är ingen syn där så pass tätt då mellan nå och när vi skapar radio. Ja. Så kan man ju verkligen få möjligheten att plumpa ut i en hel. Nu är det bara 40 minuter igen eller 50 minuter igen. Ja, det ikke, ikke nok tid. Nej, men tänk så mycket rart, rart du tänk sagt på 50 minuter, visst va, utan ingen begränsningar. Åh. Oh. Bara var du eh, det var den siste dagen på Kivoren då. Nå skal du bare virkelig jeg... bare vrenge opp kluten Nei, og bare få det ut. Da tror jeg jeg hadde bedt meg om unnskyldning heller. Åh, oh, vil dere ja, gå ut sånn? Ja, for, for jeg har jo en teori om at jeg har en uh, plass langt frem i helvete. Med, tror du på helvete på ordentlig? På ordentlig ikke det? Uh, litt. litt. tror litt på alt, vet du. Tror du litt på alt? Ja, mm. det er det vi snakket om før, at tror litt på alt. Jeg prøver Det er jo samme som jeg har pratet om, og det har jeg om både på radio og podcasten, også tatoere et... Uh, Religiøst symbol Fra hver kant På fossil deler av kroppen Men vet du hva kommer til å gjøre Dette med? Nei For hver Hvis du begynner med Tatoveringsleken din der Så kommer jeg til å finne opp En religion i timen Med et eget symbol Åh oh, For det gjort. kan ikke du nekte For at jeg er ekte En religion uh, En religion Ja hmm. Hmm. Husker du vi snakket om ja, men tror, Nei, jeg, men jeg holder meg til det I fem store Åh oh, ja Fordi jo eldre det er Jo mer sannsynlig er det eh uh, sånn ja. som god gammal medicinsk vetenskap Fra 800-talet Ja, for att det är ju som vitenskap eh uh, religion. Nej, det det, det, det det är sant. Og det är ju inte har det sant eller därför du kan inte bara komma upp med noe nytt nå nytt nu och det är sån där det at, uh, så därför hade sån att det nog sånn at sån som det här sekterna runt förbi som är sån uh, Ja, det, det skulle jag likt och bara, visst jag hade ett liv till överst då så skulle jag testat. Så skulle jag prövd ett sånt et sekt borde ha varit skickligt sån kultledar bara för en förta så här sist men jeg må det måste hedgen insekt. Vadå? Insekt. Där har vi det. Nej, är det sant? Ding. Fuck. Nu går jag hem, penne jag varit. Öh? Oj. bingo nog. Nej, det är inte bingo. Men det var Men du gick på eh sista rutan nå Vi kan stryka av för töjsete ordspel. Den, den kjenner jeg godt, Tommy Men jeg trodde du var helt proff Og visste at det kom til å si insekt igjen At du, du hadde lurt meg inn med å snakke om sekt Og visste at det kom til å si insekt Men, men ja Neida. Men nå er jo denne her pennen i 800 deler Og ja. det betyr at jeg ikke skal montere den sammen nå det har du, Hva det har du skal lett. jeg dunke med uh, Det er en, en til ødelagt pennen her Du kan bruke ja, Men ikke slå så hardt på den da Det er nødt til slå litt hardt på den. Du har jo du kan bruke den här är lagt. Ja, lagt. så den kan du bara slå mig. Okej, okay. slå mig. Väldigt bra Tommy. Ja, ja, ja, Men hade inte du kun tänke det har nej, du hade inte orkat du, ett sånt stress med att vara i har du sett den här på Netflix? Vilken är den då? Den er det, er det mer än en? Eh, inte något där. Jeg, jeg har ikke sett på Netflix har, Du skulle kanskje ikke tro det, men jeg har ikke tid Faktisk til å sitte og se dokumentarer Åh, jeg Som jeg synes er interessant Jeg skal gjerne google, men det er så kjedelig for lytterne å høre ja. på googling Men alle som har en google da Det er sånn en sekt, de kjøper jo opp en landsby der og noe greier Han er, er, det litt, sånn, er sikker på sånt, mm. Nei, jeg tror ikke det Hva handler det om da? Eh, sekt, som kjøper en by og så til de øver hele byen, så knuller de så koser seg Ja da, ja, da. Altså, Det er god stemning Ja da. en stund Tar de kollektivt selvmord da? Uh, nei, men det hadde de Fordi de gjør det så, så noe, mangler noe, man det litt Det var noe avstemning Og noe der uh, Jeg sovna i et par episoder der <laughs> Er det episoder? Er det? Ja, jo, ja, ja oh. i helvete Det er flustepisode Vet du, apropos avstemning Jeg lærte noe for ikke dritleggende siden Kanskje et år eller to mm. Om en sånn gresk grej De hadde gående i, Vet du uh, det er ganske lenge siden Ja, men Vi er ikke så gamle at vi kan si Det var bare et dårlig siden Ja, det er sant Det er sant ja, men, For ganske men, lenge siden husker, for, for, Ok, dette kan jeg da Ja, for i god stund siden ja, så du, Jeg har lært noe velkene. Og dette, dette har jeg inkorporert Inni mine, mine daglige handlinger mm, ganske, og, Uansett ja. I Hellas Før Da de liksom fant opp demokrati Og sånne ting ja. Så hadde de en liten Avstemning på, øh, nesten sånn som på Robinson-øya Eller på, på det der nissene på loven Åja oh Uden sammenligning for øvrig uh, ja, Det var mye hvite skjegg og sånne ja, ting Ja, det ene er bedre enn andre Uansett mm. Det blir sikkert litt skjegg på Robinson-ekspedisjonen nå Kan gå være Både kom opp og til, nede Du er så, så satanskeit, kom til poenget Jeg får <laughs> ja. ja. med oss, og peber for å gå rundt grøden Og jeg skal fortelle en historie Sånn som og sånt, og sånt. nissen selv oh. <laughs> Kommer vi til poeng da ja. Ok, grekerne uh, hadde politiske uh, Hva skal man kalle det Representanter rundt omkring ja. Og den som var uh, minst populær Av dem ble stemt ja. ut Av uh, bystaten Måtte går. gå da? Ja, de, de hadde en liten leiretavle sånn Sikkert leiertavle. bokstavlig talt gå jo Ja, ja det, det var jo, alternativet var vel ja, Kanskje ri en hest da Det var esel som de drevet med ja. den tiden de hadde en leiretavle alle sammen, og så skrev de navnet på den, på den politikeren de likte minst, eller den, kanskje til og med bare den borgeren de likte minst. Oh ja. Og så eh, bare den som fikk flest stemmer måtte ut i ti år. Men, men samtidig så synes jeg det er tommel opp. Jeg det var kjempeide. Ja, for at alle, så, okay. <laughs> også, alle må, ja, alle må jo topp. faktisk være ja. blitt bedre enn de kanskje ville vært ellers. Hadde du sett på det, ja, nå sa du just at ikke du ikke tid til å se for ansyn. Det kalltes for en ostryka, tror jeg. Du, du kan som møde, Stefan, at jeg blir helt sånn sjelven og til, i knæene ja, ja, men dette her er gøy um, På samme måte som vi. når ser en fin dame På samme måte akkurat Samme, samme følelse fra ja. enn jeg tenker på det Rett og slett, har du sett på X on the beach? Nei, men jeg har lest at det er mye om det Jeg har ja, lest med ja. mye overskrifter rundt, rundt ja, det, Er det bra eller? Nei, dette er spørsmålet har fått ja. Er det bra? For jeg, jeg skal da legge kortene på bordet Og si at jeg har sett på X on the Beach Hvor mange episoder har du sett? Alt og alle Alt? Jeg har sett. jeg har sett Får hver, du se en pøking? Uh, ikke sånn... Ikke sånn jeg har behov for oss å dra opp en jordporn etterpå, hvis jeg skal fullføre løpet. <laughs> ok, men, men, så, uh, så det får bare liksom uh, motoren i gang? Ikke, ja. Du kan, kommer ikke i mål? Nei, uh, eller, ja, <laughs> rett til så skulle det nok. Men, men, i alle fall, uh, det er ikke bra, men det er underholdning. Det er underholdning. Ja da. Ja, men så bra. Da har du jo lykkespennende. Og det, det fermer meg til å føle meg mer bedre etterpå. Ja, det er jo også veldig, ja, det veldig det, lurt. Det er godt å se meg selv i et godt speil, holdt jeg på. Det, det <laughs> Det Hvordan hadde du klart deg på Exxon Beach? Du har jo to X'er som jeg vet om da uh, Ja, og jeg hadde Tror jeg det klart meg greit der altså Ja, hadde det blitt Hva det for de, de tvang Ligger med hverandre og sånn? Nei da, det, det er ikke det jeg, Nå skal ikke jeg gå så mye inn på det Men, uh, men der hadde de interessante avstamling Der var det bare sånn uh, Ja, du og du skal på deiten Og du skal gå og finne på noe gøy noe på stranda liksom Du ikke tre, tre jenter skal gå og finne på Ta en drink, gå og ta en drink Ja Vær så god, setter du ikke her Ta en drink jeg, Setter du deg til en drink Så de med sånn iPad, da, Samtidig med iPad, ja? Ja. Ja, ok. Og så ferdig melding, og så, ja, du må gå. Åh. <laughs> oh. Til den ene personen. Og så var det sammen med par andre som var på, på date her, og så, ja, nei, du må gå. gå og så måtte han ene fyren går, så har ene en jente gå. Og, ja. og det var veldig synlig at det var basert på hvordan de hadde, og med underholdningsverdi de, de bøy på da. Og da tenker jeg, hvis du hadde kjørt det inn i samfundet. <laughs> ja. Hvor morsom er du? Hvor gøy er du, og med, og med drama å, herregud, og helvete lag? Å herregud, det ikke år. å være på hele tiden da? Ja, jo, det er ganske slitsomt å si det Ja, det, det, det tror jeg er litt for slitsomt faktisk si Ja, det er litt slitsomt det er det. Men, men et artig show kan du kalle det for all del Ja, oh. om du falles? Uh, ja, hvis du er over 30 år så. Hvis du 30 år? <laughs> ja, jeg tror det bør være det Så du på det programmet på NRK 3 som heter Trekant? Nej Gjorde du Nei, det er det du spørte meg jeg kan ikke huske alt jeg har spurt deg om Tommy Nej øh, det kan du ikke Det kan jeg ikke, det har vært det i 86. episode nå Det har blitt mye 86, spørsmål ja det er det Jeg har blitt litt godt kjent i løpet av den tiden nei, Takk det samme På godt og vondt På godt nei, og vondt Nei, da, jeg har, det er helst på godt Helst, med. ja du visste jo nei, no, Den pen virker ikke nei okay. Den, den, den sykkelepisoden synes du ikke du var noe Da ble du kjent på ett litt dum måte. Ja, det, det var negativt. Nå sier det Steffen og skriver meg. Og heter det for noe inn i en penn? Den tynne, den nesten som er skrevet med fjær? Dette her er jo, ja, dette er fjærpennen min. Eh, hvis du tar Uber. Uber. Uber? Ja. Er det ikke tødler? Eh, jo, men jeg, jeg tror ikke det er tysk. Tødler, jeg tror tysk. U Skyt meg da. Uber. Uber. Det kan godt være å i Tyskland, men det kan men, godt være å si Uber. Uber, Uber. Så du tar Uber Uber og, do You're og, better You're better in American And that Og Airbus Uber og Airbus Så so. ja, jeg, jeg blir gammel noen ganger Da deg, Tommy <laughs> Husker du det grå håret Den, den, den tynne barten Din? Jeg får mer av sånne ting Jeg blir veldig tynne barta Og grå håret Hvis du fortsetter med sån Pirk Fortsett Uber pluss Airbus fan nå har du gjort det vanskelig <laughs> Airbus Og plus Japan Vet du hva du får da? Uh, i, ba, nei, nå skal vi lage et årspill igjen <laughs> ja. er Nå er det strøket altså. Nej De har et prosjekt gående hvor de For å si det sånn, jeg kommer ikke til å stoppe med årspill Nei, det, nei om du, det, det vet jeg. det er derfor jeg hadde den tilbake det, ja. det, det, det punktet der som har jeg hatt før Jeg visste at det kom ja. uh, Du får flyvende biler Innen ti år Er tanken der borte Hørte du episoden med Rogan, der han der fyren pratet om flyvende biler? Ja, ja det jeg hørte dette her sånn, men dette her hadde jeg før den Rogan-episoden kom. Åh, så han. Ja, men tror han også, jeg leste samme nyhetsoverskrift, uh, sikkert. Mm. Ja, sånn er det når de spiller inn episode hver dag. Ja, da må man må begynne. begynne med. Men det, han snakker om at, at det ikke kommer til å bli noe av flyvende biler. men ifølge Japan så kommer det til å bli noe av, for de har jo sagt at in ti år så skal vi ha det. Så blir det krig der også. Åh, det det orker jeg, det blir alltid krig. I Japan? Ja, ja, i Japan Svært sjelden krig i Japan da Når de først gjorde det Har du hørt om Nanyang? Eller Nanyang, mener jeg <laughs> Nanyang? Nanyang Hva da? Når japanerne angrep kineserne Ja, det er ikke i Japan Nei, det var japanerne som gjorde det Ja, ja og de kan krig utenfor Å, Japan Helt, ja, ja, vet du hva de ja, kriget også? Ja de kan bon båndhyl som du sier Andre verdenskrig og holocaust Ser jo ganske koselig ut de i forholdet Ja 20, var det 20 millioner kinesere vi nettopp fant ut at... Ja, på uh, santvis er det ikke det som men det er mer en, mer en vanlig da. <laughs> ja, ja, det er mer enn på en god dag, si. <laughs> ja. men flyvende bilder, jeg, jeg så en... Vi så faktisk sammen en liten videosnutt om det er for lenge, lenge siden da vi hadde podcastene på YouTube også, og vi hadde sånne her videoprogram som vi drev og redigerte og herja om, mm. mens vi tok opp. Da det? var det en sånn kineser. Det kan du ikke huske mye gjort i gang, nesten. Nei, det kan du Men... Mm. Da var det en kineser som ja. lagde en drone Uten uh, mulighet til å styre Det var bare sånn der Google Maps uh, GPS-lokasjon oh, Så de satt deg inn i en sånn helikoptersjak Forhåpentligvis må jeg med gått med sensorer rundt da Ja, det må jo være ja, med sensorer Ja, Men det hadde vært fantastisk da Bare sette seg inn Jeg skal på jeg, jeg på, på sykehuset ja, det... <laughs> Og så... Och så går stiger ut över sicks, va? Och sån ljudlager. Nej, två gånger på rad glärt det liksom. Jag skulle önska jag filmar läpparna dina i slow motion, kan du göra det? Du det är riktigt. Riktig. men har du någon vad ingen glädjerverktig flygbil? Jag skulle kunna Nej, jag är lura väldigt. Tänk fly. På. Ja, men jag lura väldigt på lång tid har det tagit för mig före jag kunde lent mig tillbaka och läst avisen i bilden. Det är ju det vi alla nettavis. Eller spilla ha bil utan ratt, det. Ja. Fordi at den kjører seg selv Ja, men jeg lurer på lang tid det hadde tatt før Jeg hadde klart å slappe av Uden på veien liksom Og bare satt min lit til det fort, Tommy Det tror jeg ikke Det tror jeg også Nei. Hvis at hele verden rundt deg det Bare liksom sånn er det nå hvor det er naturlig er det. Du tatt... skal sitte i en metallboks Uansett da I 118 kilometer i sånn som du setter på Norda tatt... Jeg hadde nok tatt rollen som HMS ansvarlig på bygget så Tommy Sett det i perspektiv Hør nå på meg Nei, jeg skal, jeg skal dra poenget inn Fordi at du kommer aldrig uten en bils hjelp Til å bevege deg fortere enn Ja, skal vi si 7 kilometer i timen Og da uh, En sykkel Når kommer du til å sykle neste Ja, det er et godt poeng. Ja Et fly da. Tog Man nys altså Ja få du ut Se lyset der, Se der Kom den Når Kommer, Kommer du lemos, uten, lemos, da, lemos i. uten teknologisk hjelp da Kommer du til å bevege deg Kjappere en ganghastighet Akkurat syv kilometer i Var et uh, Jeg som har begynt å trene, Steffen jeg kan ja. springe i 8. Åtte <laughs> Kan du springe i åtte? Ja. Jeg, kan springe, jeg kan springe i uh, Tror du kan springe i kanskje tolv? Jeg kan springe et stykke på tolv, ja. ja Kan på 15 også Men da er det veldig stort Det er liksom Da kan jeg fort snovle Ja Jag har inte så god balans. Jag har ju tunga punkter på bröstvårtan så därför då ramlade fort. Fortsatt. Det är alltså väldigt tunga och långa bröstvårtor. Det må jeg, det må jeg si at att jag är. Det må förlora kroppen. Det tycker en vanlig folksinne. Nej, det har ganska normala bröstvårtor. Får å se? Ja, klart. Jag på mig teshortan på som är väldigt lätt att visa. Det var jag det var, de var ganske var ganska det ja, det de er jo ikke sånn unormale i hvert fall Vet du hva som er gøy? Nei Jeg har sett noen uh, gjøre sånn humor Vet du at uh, kvinnepupper, de sensureres jo uh, Hvis alt ja. de vises frem, ikke sant? Men ikke mannepupper Men ikke mannepupper Men det er jo særlig liksom nipsa som er, uh, det er mystisk skummelig, ikke sant? Ja Så hvis du tar mannenips og photoshopper på kvinnetids Så, så bør jo det være greit, ikke sant? Ja, men, så, ja, men hvis du tar ett lite klistermerke da Av, en, av din nips, ikke sant? Ja Og så Sier nips Fordi at Håkon Settel en gang Lagde et rim Fordi at det var en annen Som vi gikk på videregående med Som hadde, hadde Var det et langt hår på Rundt brystbordet seg Og hadde ikke noe særlig hår På kassa ellers Nei Og da var det sånn Fra den nippe til det hipp Som var liksom Det store <laughs> rimet da <laughs> Jeg tykk det var litt gøy Ja det var gøy Da er det jo et veldig langt hår <laughs> ja, det var et langt hår Ja Men veldig langt Men eh, derfor sier jeg nips for, for alltid nå Men Jeg synes jo nips er rart Enten nippel Eller bare bryst det er riktig Det er et krekslig ord Ja, det, det kunde kommet med en bedre Jeg synes en, liksom. en nippel er jo Ganske ok ting Ikke på, på menn, men på dame Synes du ikke det er ok på menn? N uh, nei takk <laughs> men, men uansett så greia, kunne du da Fann laget et kristemørke ja. med en herrebrusvorte ja. Og satt på en kvinnes pupp uh, Ja Og da ville hun ikke vært toppløs mm, Nei O kanskje du kan som sånn 3D-printa klistremerke da. Sånn at det vert sånn skikkelig med tekstur og og dybde og det litt, hele. Jeg litt håp på kanskje. I kanskje ja, kanskje litt dun i hvert fall. Kanskje et et langt hår. <laughs> som når ned til navlen. Men, ja. Men eller hofta da. Men, eller hofta. Eh, når er det det er, når er det du på en måte eh, når er det greit, når er det ikke greit? Jeg stiller spørsmålene. Lytter inte med trosør og alle andre gjennom internett. Dere får bare komme og svaret Yes. Send på e-post. Til, hva heter han, på Holmgang på TV 2 for lenge siden Nils Gunnarli Nils, Nils Gunnarli, han hadde, hadde han, ja det er sikkert kjempe lenge siden Holmgang da Eller Per Stållønning, en ja, av de En av de det var dokument 2, og så var det den andre Ja, søkt opp, søkt opp Google it, ja. men vi har jo e-postadresset opp Tommy at godnyhet.no Steffen at godnyhet.no For i episode så, så etterlyste jeg litt hjelp til å, en del tøy Jeg skal kvitte meg, som jeg har hatt litt ganske lenge nå i pose og det er fullt brukernes tøy, så dersom noen vet om en plass der kan levere tøy. Shalom. Helt punktlig. Shalom, ja, men dersom vet om noen som kommer og henter tøy da. <laughs> det, var det er jo hele greia, jeg har hele problemet her. Men nei, jeg kan godt, jeg skal kosse på meg en Ja. Det skal jeg gjøre. Det er veldig bra. Ja. Er, har du finnet noen gode nyheter da? Det har jeg, liksom, jeg synes flyvende bil var gøy, ja da, men det er klart... Det, jeg synes jo ikke det var det kan jeg ikke, kan du, kan. du vil ha rullende biler du Ja, jeg Mer kan jo ta, ta en god nyhed i det virkelige liv For at i dag så hadde jeg Mandan min er jo et sant helvete Rett og slett Jeg vet, mandan er sen da på jobb Sånn er det bare For det at jeg har noen oppgave Jeg gå så langt inn på Som, som gjør at jeg blir sen på jobb det, det er hadde, din tur i tønna Ja, såkalt så, så min tur i tønna Og det fører til at det har ferdhastverk For det at så skal jeg trene Og så skal jeg spille in. Dette her mm -hmm. på mandag Og i dag så hadde jeg til meg et foreldremøte for, for, Så i dag har ja, jeg ikke trent ja, ja, ja. Så i dag skal jeg trene etter innspilling Ja, så bra um, Ja, det fører jo til at jeg kommer på sovne Det lurer Men, litt på, på det foreldremøte som du nettopp har ankommet fra Ja var det, For ikke så lenge siden så var det en artikel, Som gikk viralt fra nrk.no okay. Som handlet om et menneske som var bare Ok, dere folk har på foreldremøte Dere er klinkokkos de ville at uh, lærerne skulle bestemme hvem som skulle være med i bursdagsgrupper med hverandre Og litt om bursdagspresanger og ja. Er det sånne kokosfolk i foreldremøtene? Du? Nei, da, jeg synes ikke det Det er klart de nevnte jo det at dersom du inviterer barn Dersom du ikke inviterer hele klassen i, i selskap mm. som du er jente og ikke inviterer alle jentene i klassen Sørg nå for at ikke det ikke er ei eller to liksom, som ikke blir invitert Så, Da må du enten sørge for at det er seks stykker som blir invitert er det som ikke med det? Eller uh, så inviterer det bare noen få stykker. Ja. Eller hele gjengen. Ikke, ikke la folk være udenom, liksom. Det er Nei. dårlig gjort. Det er dårlig gjort, ja. ja. det synes jeg. Men da blir det jo ikke ønsket, da. Mener du at de bare må innsa at de er, de er, de er ikke blant de populære menneskene, kanskje? Det, det, det er sårt i barndommen, er det det? Ja, men det er, sånn er livet. La være å ha burs av selskap, Det var deilig. Åh, tenk hvor billig. Tenk så var right, det et det ja, Men utover det, det da Hva form... er det, det, det siste? Nei, det som var greia da var Jeg hadde en fin opplevelse på hjem fra jobb da Oi, oi, oi For jeg løp jo faktisk til bilen i dag Eller jeg løp, jeg små er småjoga Jeg var ikke oppe i 15 kilometer Men jeg nå, var nok oppe i 9? 3 kanskje <laughs> Ok, ok Nei, jeg, jeg var 5 6 kanskje Nei, ja, 6 ja. Jeg små er småjoga Og løp til bilen Og tenkte Dersom det er trafik nå Hvis det, altså Jeg var egentlig der at Dersom det er bomgire nå ja. Så rekker det ikke. Okej, okay. Så dårlig tid hadde Og da er du ganske avhengig av god trafikk mm -hmm. Mm -hmm. Og mine medtrafikante Mine medtrafikante var bare helt suverene det var, det var så digg og så bare Oi, oh, så det er ja. Nå knekte du den opp Det <styr> De store pennekkeriet her sånn Men det var i hvert fall en ding dong dong dong dong Fordi Tommy oh, det Han trafikk, har snakket om trafik. Og det er punkt 1 på Tommy Bingo-lista Vi har to Tommy Bingo-elementer strøkket av Av tre? Nei, jeg har fem i det av tre To av tre <laughs> To av fem i det, ja To av fem strøkket Tre igjen Tre igjen Det var mye um, Men det, det flyttet så bra Jeg kjente jeg var bare glad Er det pikk eller pung-bilder kanskje du må publisere på Insta Og man må folk gjette det? Mhm <laughs> Har du lekt pikk eller pung før? Ja, ja, ja, ja Men hvorfor skal jeg det på Instagram? Fordi det, hvis jeg får rett til Tommy Bingo så, så, så, så er det straffen? Ja, men vi en seier jeg, ja. kan ikke, jeg kan ikke legge det pikk eller pung-bildet Det kan du gjøre en kort tid Blir du banna? Det, uh, jeg blir i alle fall banna fra mange sosiale lag vet <laughs> Blant annet så har jeg, hadde jeg sikkert nettopp vært på mitt siste foreldremøde Åh, <laughs> oh, kjempetragisk det da apropos, Ja, for så vidt kanskje jeg skal gjøre det Apropå det, det är så så sådant i klassrummet och så och så Fick du erektion igen? Nej. <laughs> Tack alltså. Och det hade varit så pinsamt. Det tänkt aldrig på jag faktiskt. Så bra. Tänkt Tenk att fått... mot så visen fram och allt som sånn du har <laughs> hade <jeg> gjort då. <laughs> ja. Nej men man gånger så så gånger nog in i någon sorts lag som som ett sum ett et, föräldrakonferens då eller nej inte sånna föräldrar så har jeg lyst til bare å bare være i et hjørne for meg selv, og ikke vil Du vil alene på ferdigrømmet, du. Ja, egentlig, så vil jeg være det. Jeg vil, jeg vil for enten så må jeg være midtpunkt i flokken, eller så trives jeg ikke i flokk. Nei. Rett og, og trives sånn som jeg der siden nå, to, to personer. kan kunne det vært en eller to personer til. Men da har det... Da har da, det. Nå tør vi stikker ned. Ja, det, det ja, makser jeg inn til. Ja. ja. Det er derfor vi bare har enighet til omganger. Ja. <laughs> Hvis det er en stor forsamling, så må jeg enten være fuckings midtpunktet Mø, ja. Mm. Kvantitet. Ja, ja. Uh, ellers må, bare, må ikke folk videre med, okay. egentlig. Riktig. Og så st st stod hun lærer å prate i dag, innenpå det her foreldremødet, og hun var setestøl. Ja, riktig. Men hun prater ikke sånn, her er det voldsomt djupt, eller breit, <laughs> eller hva det heter? Nei, det er det. Hun var ikke helt der ute liksom men du hørte... i Vendørl, Hun var på vei inn i Vendøl, skulle var på vei ut fra Setsdalen i hvert fall, ja Ok, men var det, var du på vei inn i da? Uh, jeg vet ikke Kunne høres litt uh, rarud når hun pratet For okay. det, var, det var veldig mixet Hun kommenterte det selv Og sa det at uh, du de ikke hører sikkert det er en dialekt Så er det da uh, Ja, uh, men ikke noe mer spes spesifikt enn det? Altså det er fra Hovden til Evie her? Ja, det var nok det men, men, men, men høyere opp enn Evie altså okay. Kunne jeg høre, ja så jeg er oppe kanskje rundt valget Et sted, tenker. Ja, ok ja. Der snakker, snakker de ekstra sært Ja, der snakker de veldig sært Men så Det som bøyer seg frem Og la seg på et sølvfad for meg da, mm, Det var hennes uh... Nei, det var at de banket på døra Og så tenkte jeg Åh, så flaut En e, e forelder som kommer for sent mm -hmm. e, Ganske for sent også Sånn, type ti minutter Og stakk jeg jo inn Og kikket og sier hej hei, unnskyld meg Men var det her du ikke tolk? <laughs> Og så tenker jeg bare jeg, jeg må jo bare var rolig om at nei, du er ikke så sett still Sier jeg til hodere Stakkars som står og prater der Ja, og da og, lo folk Da lo de da. Folk, så, Då, da, var det, da var jeg glad Når folk lo Du vil bare spred glede, Tommy Ja, det er det jeg vil Men og du vil folk... at alle at du er glede til spreder Ja, det er det jeg vil ja. du, altså, du skulle vært min mentor ja. Eller ikke min Du skulle vært min Kanskje min sambror Kunne du vært Ja, ja. Hvis du god mat så Ja, det, så. det gjør jeg. Det vet du jeg gjør Bortsett fra når jeg lagde egg røret til deg en gang, det var ikke... Fokus på røret? Uh, ja, for du var jo da veldig sørlending, og så sa at uh, du var ikke så nær at «Nei, dette likte jeg ikke, som en typisk høstlending ville sagt, at, «Nei, dette var ikke noe for meg, var ikke noe godt, eller stakk». Så sa du at uh, jeg spørte «Var det godt?» Så sa du «Ja, men du var litt overrasket over at jeg hade valgt å lage så og blowed, <laughs> Ja. Som var en fin måte å si det ikke var så veldig godt ja, men det smakte jo det smakte ja, godt, godt. Men, men det var... Jeg gjør din den jeg rører etter siden Det er jo, ja. det er jo lenge siden ja. Har du blitt flinkere siden da? Oh, ja, ja, ja Men mer bløtt eller mindre bløtt? Bare helt flydansen da <laughs> Kan du drikke <laughs> Nei, jeg var litt uheldig den en gang Men det er en veldig Den måten i dag jeg, jeg på Kan jeg fortelle mer om en gang den, den er veldig finnordlig Det er fransk jeg rører på vi skal si sånn her jeg. Sånn Ding, ding, ding, ding Nei, faen, det blir ikke bra Jeg skal gjøre noen Bingo vi må få bedre effekter, Tommy. Ja, men du måste må ha bättre penne. Ja, först måste du bara egentligen skaffa en sånnt knapp på datamaskinen sånn, som utan sätta. Mat. Kommer ja, din mat er då ströket från listen. Mm -hmm. Vi har en halvtimme igen. Det det godt. godt Vi har, ja, jeg har ikke, du du ligger lite bak schemat ut och så. vi har 25 och halvt minuter igen. Oj Det är bra. Men då er det i alla fall mat, trafik Og eh øh, töjsa te orspill ströket og det er snart pikk ja. pung på Instagram, men det lang Lukte vei Lukter pikk og pung <laughs> Ja, pikk pung, det misforstår du En selfie-nagel, jeg tror Rett over slett. Før lang tål Ja Hvor var vi? Foreldremøte? med tror du kom til poäng. Det ja, tror du kom te. Ja men det er bra. Men är du du är spurtade där rätt för sändning mig mm. om jätteflott sist där. Nej, har inget eller börja, så ska vi se med med huska mer. Ja, lyssna kan nästan ringa oss inne, vet du på direkt ja. 93 98, 94 58. Yes, häls uh, en jätteflott i Tyskland. Läs fra från Stonsia nå. Det börjar bli en en lite uh, case. Eh, ja. uh, passa därför han. Ja, og den har de oppdaget da, 33 mil fra den danske grensa Altså i Tyskland ja, okay. Så det, det blir ikke, som, som herfra til det, det, Lillestrøm Ja, nei Så langt Ja, ja det kan jeg si det Hvor mm. langt er det til Oslo? Nine Cirka kilo. 30 ja. Her er jeg fra til Lillestrøm det, det, er ikke, det er langt for en flott da det er langt for en flott å reise, men flotten men reiser jo en... aldri alene. Nei, det er det han gjør, for flotten hiver seg på en hest, for eksempel, og så rier opp. Og da er det bare et vips. Ja, en hest. Kan du gjøre 30 mil på et, bare på, på få måneder? Ja, jeg hadde tenkt en, sånn, en bil som de hadde dum og dum med pels på. Ja, for all del. Da er det bare, da er det bare et kvarter, så er han der. Eller, ja, ja. ja, i Tyskland. Tror det var en et sånt møte med produsenten i den filmen, at må, skal vi fylle bensin... Det var bitcha pisser eller skal vi fylla bensin in i rumpuhullet på på hunden, ba, ba, det, det tror jag var en vill krangel. Det tror jag var en diskussion <laughs> i alla fall. Det var alltså mig så er det nog med at det bitcha ser som skal pisse. I alla fall den flotten her är de nog uppdagat i eh, Sverige. Ja. I de, Sverige. Ni har uppdagat i Norge. Kjempeflotten, kjempeflotten som er, men men kun på trekkfuler. Så tänker jag också slags garanti har du för att de blir värd anstärt? <laughs> kan jag se nå dokumentation tack? På trekkfuler. Alltså eller Nej, än är det inget jag tänker på kanske. Men sån som er ett träkk för det? Jök och sisik, Troststar. Sär? Ja. För det jag verkligen har en utmaning. Nej, nej, nej. Jag bland annat gör på jök då. Jag har lite med jököer om dagen, da. det er ju bra det Men katten tar ju full. Ja, det gör nok Ja. Eh, heter katten din? Anne katt. Anne katt man du. Anne katt man du, ja. Det är så här pyser förkort. Klart, pyse. Jag jag kan jag säger pyse. Ja, det er rätt. Ja. Ja. Ja, det är ju rätt att du en katten ser rätt man att känna. I alle fall så er den flotten kommende Og den er Hold fast hun er, Han, hun, hun Hen Hen Er fem ganger større enn en vanlig flot Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei Det, det jo blir jo som en veps Det blir jo som en veps Hadde jo vært skåltom Hadde den sugt meg hjemme Så hadde armen min vært vekk altså, vanlig flott da Blir jo som et røslig blåbær ja, og, ja, da har du jo vært heldig å få en blåbær Fem ganger større altså, som en plomme jo, Ja, det vil jeg si Nesten, tett på en liten blomme En liten blomme? Eller kjempeblå bær <laughs> Kjempeblå Pysha <Se, laughs> meg Tett på en sånn uh, perletomat, er det dette? Nei, sånn det, ja, det. Kjeri? Kjeri, ja, kjeri Ikke perle, men kjeri Kjeritomat? Æsj Jeg husker en gang jeg flott på pikken Asch. Asch. Nei, er det sant? Ja <laughs> da, da var jeg redd Og det gikk dårlig tid Og ble forsiktig Og alt mulig på en gang Helt ytterst på tut tutten er det på, på kukau? Ja, er det helt utenfor på glans? Er, er det på glans? <laughs> ja, det er helt sånn Oi, oh, hjelp! Ja. Merk, ble det misfarget? Forsvant fargen? Nei, da <laughs> For, Apropos plomme, forsvant <laughs> Den hadde ikke rukket å, å være der lenge Og det var ikke, det var ikke Jeg så det, det var, jeg tror jeg så det før Det skulle være blod i den, eller sånn Åja, oh, ok eh, Den hadde, hadde bit seg fast? Den hadde bit seg fast Var det vondt? Nei, men det kledde litt i den Å å nei, oh, nei. Så jeg våkna opp, kanskje klokka fem eller noe sånt da, på morgenen. Og tenkte jeg måtte pisse. Og da du da står over doen, og så... Så la du merke en del strålet? Så sa det midt i det også? Nei, han satt ikke akkurat mitt på, på øyet, liksom. <laughs> Man var liksom litt venstre eller høyre, jeg husker ikke noe. Det er vanskelig å si akkurat. Men ganske der, liksom. nærme urinere. Ja, han var helt på tuppen, liksom. Fy flate. Og, og den... Fy flate, først det skal jeg aldri si igjen. Så, først så prøver jeg liksom så bare... Og så bare slå den av da Sånn fort sånn Sånn som at skal... ja, Det er ikke å slå Da må du forklare bedre For litt vet når at du skal Når du er på strippklubb Og skal vise hvor mange dollars det, du skal sende ja, ut sånn, ja. Så håller du en hon Flatt ud. En håndflaten rett I vannrett mm. posisjon position så slær du seg den ud Så ja. smekker du liksom På den med ja. den andre hånda Nå bare snur du den smekkehånda di så sånn at du, du slår med Oversiden av fingrene dine På håndflaten Ja Som om håndflaten penis Åh, oh, Steffen Borgårdsen Det var flott beskrevet Ja, du ser det jo Så det er kanskje vanskeligere for, Ja, det, det. Ja. For andre folk Å få det i det messe den uansett fast. uansett ja. Han hadde i hvert fall Gått fast der sånn Jeg tror jeg hadde amputert meg selv I fraborestortene Så, ok, skal jeg hente saks? Eller hva oh, gjør jeg nå? Åh oh. <laughs> Og <laughs> så, så vet jeg jo, jeg eter jo neiler som et jævla barn Jeg er jo dum, dum, dum og dum, dum, dum Jeg skulle ønske jeg aldri å bli et beit neiler Og særlig i den situasjonen der For ja. jeg har ikke noen Jeg, jeg tror du mente at du beit neiler uh, For jeg hadde jeg hatt, hatt neiler så kunne jeg liksom bare knippe seg av sånn enkelt, ikke sant? Med, ja. med et godt fast grep ja. Men uh, der måtte jeg bare bruke fingertuppene oh, nei, nei. Og neier deg så klemmer jeg hardt og, og vri For det har jeg hørt et sted At man må vri Ja, men du klem og vri nå på penis da Nei, på, jeg tar jo tak i flotten Han var såpass stor, ja Ja, den er så såpass stor Den henger som en sånn en liten sånn, Ja, men for, for, før flotten begynner å blod Så er den jo bitt, bitt liten Ja, men ikke den amerikanske Den er ikke så bit liten Du var i Amerika, da Ja, det var i Amerika Der er du bodd Jeg har det en liten stund mm. Og nok til å få flott på pikkuet, ja. da I hvert fall der. Du har ikke bodd et sted <laughs> før, Nei <laughs> Før du har fått det der Det er sant Saftshusen, men det, det gikk bra Du har penis intakt der nå. Ja, det du, du skal være på Dette er jo da noen år siden Så ja. du har da klart å produsere barn i etterkant Det vil si ja, at det penis fungerer så. intakt Ja, da, den, den fungerer Ellers er... Så er det jo sånn som han der Med, med den der skjønhetsprinsessa øh, Fra Venezuela Det var en sånn tysk historie For lenge, lenge siden Hvor det var en mann og, en, og hans kone Som prøvde få barn Og så klarte ikke, så klarte ikke å få barn sant? Det. Og, så, og så ba naboen om å ligge med kona si ja. Og, så, og så ble det ikke barn da heller Å nei, var det mist på stor historien Ja, men, ja. Eh, men han naboen hadde jo barn Så da skjønte han jo ikke hvor, hvor disse barna kom fra Å nei altså, det, var, det, det var sånn kjæringa Hvorfor sier feil? Det var kjæringa som hadde vært ute på en annen fyr igjen da, som ja. Dette er en sann historie fra Tysklands sørlige grenser Å grevse. sånn ja, at, så naboen var stadig, ja. ja Ja Så det var to stadig herremenn der sånn, med hver sin kone som, Men hvorfor var det ingen sjans for at det var kvinnen? som hade nej att det var kvinnan som ikke kunde få barn. Nej, för att det mannen gick. Man, man skulle garantera barn på nabbekona. Ja. Og så blev det aldrig barn och mm. okay, men då tar vi og tester hos sjukhuset om ja. Om det stämmer och du är du har aldrig kunnat få barn. Oh. Klädt. Skorde gick et halvt år men som pökte på den där deilige venezuelske skönhetsdrottningen som var där naboons kone. Kanske hållt lite innehåll hemligt. Ja, men halvt år med liksom. gøy då. Det är ah, det länge då. Halv, det är så det er grådig. Er men i alla fall den flotten. Uh, var jätteflott. Jätteflott. Icke den Höllomma? Ja. Det gjorde ich und berg. I skien. Hälförleden. Mm -hmm. Och jag var väl rädd att skulle ses si igen ja. det blir folk för nämner för. ISK-1 var der uh, i forrige uke. En vepnet Aksjon Ja, det var det ja. Du var der? Jeg var der heldigvis hva, hva ikke Hva vil du melde? Jeg, vil, jeg, vil ikke, jeg skal ikke melde noe Jeg var der ikke Men uh, uh, Samboren Oppi dette her uh, Samboren til vedkommende Som ble tatt for dette her Eller som ble Som hadde vært Som var skyldig vepnet aksjon For det var en mann som hadde sett med våpen da Ja, ok Som utløste vepnet aksjon uh, Så, så fortelte Samboren da til en eller annen avis, kanskje i VG han var bare ude og trente med softgun Trente hva da? Nettopp <laughs> Det er så mange spørsmål som melder sig i mitt herode For det første, vad trener du på med Sofken? Det er noe på engelsk Eller på norsk da Faktisk, det er bedre å si det, norsk, ja, det. Som heter SIBO Du sier det på engelsk eller? Nei, jeg må si det på norsk Fordi ja. at det er riktig det ja. eh, SIBO er et militæruttrykk, tror jeg Som det okay. strid i bebygd områder Ja, og det kan være at det var SIBO-trening han med han, han Som civil person? Ja, men det er strid når det trengs Du vet aldri når det er bruk for Kansel Larsen din, og hette de folkene som driver med Å sånn forberede sig på zombie-tid Preppers? preppers. Ja. Men det er ikke sånn de holder på <laughs> Det går ikke det sånn ut i skjeen og, og vifte med softgønn Nei, så lurer på okay, La oss uh, hypotetisk si at vi fått svar på vad han trente på da Hvordan trener han da? Eh, ikke så veldig eh. Og liksom Hvilke Parameter er det han måler Fremgang etter Ja hm. Nå løper jeg Er løpet han raskere Er han flinkere Til, til å løpe med Nei ja, Jeg tenkte det Hadde det stått to kompis Og ta tida på han for eksempel Eller filmer ja. han etter Så hadde folk slappet litt mer antal Antall anmeldelser Er det Opp eller ned eh, det, det er målbart En målbar sak Men mm. i alle fall Så, så var han ut og trent Med Sofken Det er bra eh, Vi har Har du sett den gøye Politimeldingen på Twitter Apropos Uh, jeg skal lese det her nå politi på Twitter uh, Altså hvis du, følger, hvis du er på Twitter Så er det ja. da OPSPoliti Oslo De har da følgende melding Er det um, veldig fask? Det, er, uh, det var noe i går tror jeg okay. Asker Hashtag Asker Brennser ut toppen Politiet er på stede i forbindelse med at to personer skal ha slåss og krangt Den ene har tatt fram en pil og bue og skutt mot den andre Ingen personer er skadd, men en undersøkelse, en undersøkelse av ambulanse da han hoppet fra andre etasje Vi har kontroll på begge parter Steik Du jeg vet nok, Jeg tror jeg hadde blitt mer redd av å få en pil og bue Du vet sikter. det er seriøst når pil kommer frem i diskusjonen ja, Steik Jeg har en kompis med de en gjengene der på en gårdsplass På en gård en På, en på gård. plassen på en går. Ja, rett og slett Det var en kort og grei måte å si det på ja. Stor med pil og bue, ordentlig pil og trinse med sånn tali Med sånn Trinse Med trinse, ja, ja. Skøyde opp lufta Nei Og alle sto så Blunket litt og lurte på Og gjorde mye egentlig nå Hvorpå alle bare Løp <laughs> Og når den pilen kom ned igjen For han kom ned i samme område Ja Så sto en ganske langt ned i bakken Den gjorde jeg Så jeg tenker Hvis du ferder den i Toppen av Det er jo noen sånne leger Jeg skal ikke oppfordre det Men når du skyr deg pilen opp i lufta Hvem tør å stå lengst <laughs> Det er Hva da Ish grulett eller? Sikkert <laughs> Det kommer da, det skots kan godt være skotsk, skotsk. men det, det var jo en idrett eller en en en sånn hageleke før som som jeg har hørt har gammel folksnak om, sånn hagepiler. Hvor att skal ska prøver kisser opp til dig her nå en så har men du kan ikke tegne, Steffen Vi på radio, vi er se, ikke på men fjernsyn men Så jeg tegner en pil som har en sånn mottakke Ja, så hadde, det kan se ut som, litt som en uh, harpun Ja, litt som en harpun, ja. ja Og så hadde du bare en sånn hyssing Som du festet i den her Og så bare skypset den opp, opp i lufta okay. Og så var humoren var bare at du kastet en pil Høyt opp i lufta ja. Det var det eneste, og den var tung som fan Det var kanskje en halv kilo eller noe Og så skulle du bare sende den til vers ja. så se hvor den landet det er gøy <laughs> Kjempegøy i gamle dager. Vet du, og jeg prøvde her for første gang uh, For noen år, noen år tilbake Melkespannkasting Melk, ok Jeg hadde ikke si hans til det etter <laughs> Du visste hva som kunde Ja uh, Og det var jeg jævlig god i er du god til å prøve melkespann? Tydeligvis Mer lokker du uten nok? Um, det husker okay. sånn Det var ja. noen sånn håndtag jeg holdt i Ja Og var en jævel til å kaste melkespann Hæ huh. Jag godkänner 200 år försenad alltså naturligtvis ja, fanken alltså. Men dersom, jeg, jeg, at du kunne Perma mjölkespann eller gamla Jugoslavia där här har ja, varit staker. Har varit regionalmäster säkert. som en av min religion och trosuppfattning slarar in och stämma mm -hmm. så har jag kanske varit en mjölkespannkast och rang. Kan kanske var det jag var jag känd i mitt förre liv. Kanske det var annant där man hvilke andre ting man kan kaste som et melkespannkast også vil dra nytte av altså det? Åh, nå skal spyd, jeg folk på eller? terne, beklage. <laughs> Dverget. <laughs> ja, det var også en vits jeg kjørte da mens jeg bodde i USA. Altså ja. Dvergkasting var en ting vi drev med mye, i Norge. Och det tror du de på. Och var på då amerikansk tilsvarande vidaregående. Så ja, det var ju de gått länge på livsskola. Visste inte jag några gwahne gång. Nej, så så då när jag sa att men jeg var så värt dålig till att kasta ett värge för jag är så så stor, ikring sant? Men dvärgen är ju de är väldigt kompakte. Du var lite verk själv kanske? Ja, nej, ja, var inte låg. Men, men jeg var inte jag var nett, da, ikke sant? Jag är ju rusk netta ändå. Lite som en som en brödstick. Ja, ja jo. En brödstick med två brödstick på. Det sånn, eller två knekte, alltså fyra ja, uansett så altså, var det liksom humoren for mig, da Det var veldig innover humor det der det var Fatteren var veldig skuffet for det jeg ikke var noe så flink til å kaste dverger ja. Og han var skikkelig og god da, Og sånt. da gjorde du noe som jeg ikke hadde fikset Du sa aldri, jeg tøyser bare Nei, jeg sa aldri det vet du Og det synes jeg så sykt Jeg hadde aldri, aldri Jeg hadde sagt, før jeg hadde fortelt historien Så hadde jeg sagt, dette er bare mm. Men, når jeg bodde i Norge Så var jeg flink til å kaste dverger <laughs> Ja, det, det, det gikk ikke Der var jo en man i Sverige Nå nettopp han blev bit av en grønn eller svart mamba. Når jeg leste denne saken, så hadde jeg ikke funnet ut det helt. Ja, det var bare mamba? Det var en mamba, ja. ja. Grønn eller svart. Svart var er det, jo da verdens giftigste Var sange. det den femte mambaen, eller var det en annen av de? Nå tok du en vits som ikke jeg skjønte. <laughs> Nei, det var mambo som er den femte mam mambaen. Å oh, ja, eh, det er en sange det. Ja. Ja. Eh, dette er en mamba. Dette var mambaen. Slangen mamba. Grønn eller svart, og dersom det er den svarte, da, så er du, da, ligger, du, ligger du tynt an. Men så finner vi ut av det til slutt. Det vet jag ikke, Jag har läst aldrig, jag har inte följt upp saken på vilket urgent research oncle. Men i alla fall så hade hade polisen kommit till stället då. Ja. Och när kom til stället ja. uh, så hadde allredan ambulansen varit där, säkert för 14 dagar sedan hämtar man. Ja, okej. Okay. Ehm, um, eller låt Mamba gå och löst i Sverige jeg? Ja, det tänker jag, jag det det sprider frukt. Ja. Ut och plus i Sverige og blir bitarna på samma mode som där några har det sett flott i Sverige och så stor flott i Sverige och så där heter han för nå. Hyaloma Hyaloma er Høyaloma høy Høyaloma Begynner å reine <laughs> Når de først Har sett den De ser han først i Tyskland Og så har han da Tydeligvis vært innom Danmark også. København Malmø Så har han tatt den veien der og så har han kommet til Norge tänker mm. tenker jeg det er svart eller grønn da, i, uh, Mamba I Sverige Så er den snart I Norge Tenker da, jeg Det tenker jeg også. Så tenker jeg Stakkars uskyldig mann da, Som har blitt bitt av en mamba så, Tror det er så uskyldig da? Jeg tror nei, det, ikke du nei, er helt skyldig Nei, for det er det de som er De fant ut etter hvert at det var hans egen antageligvis ja. Svart mamba, ja Det var jo det de Det er jo slengt på, er jo sleng på ja, noe annet Ja, det det Men de har ikke tenner ofte, de svarte mammene da. Nei, ikke den Det uh, er ja, øyet Det er et øyet Der det kan feste seg flott på <laughs> Det er sant altså, Nei, så, så, så jeg gikk fra ha med lidenhed For då, min svenske venn til å bare tenke at Hva skal du med en svart mamma? Kan du tenke deg ha slange som kjelder? Jeg du Er du person som holder Oi Oi, så det Nå har I det siste Så det, ja, takk Nå kjenner jeg bli dårlig Jeg vet at i Florida Florida Florida Så er det noen som har hatt det gøy med Å ha slange som kjelder Ja Og der ja. Sånn der mega kvelderslange Enorm Python. pythonslange Og så blir de overrasket over at Åh de, oh fuck, den her blir jo dritlange jo ja. Jeg har ikke plass til den her Nei. på soverommet Og så slipper den bare ut Og da går den ut i sumpen mm. Og så parrer den med den lokale pythonen De har gående der sånn Så får de en sånn ja. der mega slange Som er bare dobbelt så jævlig som alt annet Tenk når de parrer med en beidmak En enorm beidmak da, da er det bedre redd du meitemark? Ja Vad var kallt utanför då? Mhm. <laughs> Bairdmack. Ja, Bairdmack. Oh, det Bairdmack. Ja, en avstrykning på utan uh, sätta. Ja. Men uh, när uh, när ni då släpper dem ut i Everglades sumpen, mm. så är det problem for att spisar de opp Alle alligatorerna, ikkja? I Everglades. Jag har sett mig nära av Everglades. Så då har du då alligator spisande pytonslanger. Ja, flyr men det har de finner de løsning på ja. Fordi at det er noen som mener at det er litt kjedelig bare Kan du ikke bare bar lage uh, Pythans lange spiser en saligator da Jo, det, det kommer vi til oh, ja. Fordi at det er noen som har tenkt at Det er litt kjedelig bare ha slange som kjeldør Ja i Florida oh, ja. Så da, vet du hva jeg vil ha, eller? En nylkokodille En ja, riktig Ja da oh! Og vet du hva vi kan gjøre med en nylkokodille? Vi kan se si, å, oh, fuck har her blir så svær, ja. ja Det er mye dritstor mm. Vi bare slipper den løs Vi slipper den løs, <laughs> Så den også fisker rundt her borti oh. De der jævla sommene Verdens minst kule sted Å gå tom for bensin på den der prambåten Ja, pram det skal jeg ha Og det, det var litt sykt For at når jeg var i Florida Så tustet vi rundt i en buss på mm. For vi bodde på sånne jævla fancy hotell Åh ja ja ja, ja, ja. ifølge dig. Ifølge mig så gäll, då var det sånt att med det var masse skilte längs vägen där. På det buss det, ja. liksom, det, liksom, det var sån där sån där som vi måste ja. ta buss ifrån lägenheten till receptionen då. Och så hast du där såna små skyltar. Och det var inte farskans nei. Helt fram till där sålgaren stod på dig, helt fram till där du labba. Og så så hade det var, så var, så var, ja. så var sån där watch out for gaters. Ja, då blev det <laughs> og tok jeg bussa <laughs> da Begynte du å det da Ja, da, da eh, Sad i bil konstant resten av turen Jaha Det er jo eh, Amerikas eh, metode Amerika Du mm. Det har skjedd noe På fotballfronten også Oh uh. Ja vi skal ikke snakke så mye om at jeg var topscorer i sponsorkøppen eh, for Metro Sør sitt fotballag, eller representasjon på den køppen på Sør Arena. Nevnte du topscorer? Nevnte topscorer med hele to mål. Oh. <laughs> mål med det, ja, det siste målet hadde nok uh, var teknologien annullert. Oh, var det hands? Var det gudson? Jeg, jeg brukte hands litt, grann, men jeg skåret ikke med hånda, men jeg la den til rette med og, hånda. Og var det ingen på testet? Det var klabb og bab. Keeperen lå nede Var, var det ingen bei. protester? Nei, ingen protester oh, ja, men da, da ja, Det går fint ja, ja. Jeg sa det til bare mine lagkamerater Lenge det var blåst ja, ja. <laughs> Jeg går ikke og ødelegger Nei Vi vant den kampen da, i hvert fall ja, bra. To tap, to seire ja. uh, Uansett Det, det har var vært et annet comeback ja, I okay. fotballverden Ja Hæ? <laughs> Paul Skouls Er det sant? Han har ikke fått til meg med Han har vært og spilt uh, fotball Skal vi se om vi klarer å huske Hvilket lag det var Reuten eller noe sånt da det är blick det heter Steffen, nå, ja Town Reuten Town där spelar uh, Paul Scowls sin uh, son kan du säga si Paul Scowls <laughs> <Paul Scholes. laughs> ja. men han irriterar mig han Paul Scowls eh uh, okej okay. och för um, ehm har lagt upp som förra spelare och uh, media man media man ja, ja det, han är kritiker han er kritisk till mitt lag det sitt gamla lag det kan gott vara för uh, i förra vecka så köpte jag en pakke med vanvackels på, ja, kanskje det var på meni Eller du elsker vannbakkelse Vet du, jeg har spist på meni Den Nei, kriskekaker ja, ja, det gjorde jeg jo, i dag, senest ja. Og på fredag, og på torsdag, og på onsdag, og på tirsdag og på Men i alle fall så, så Du tar bare med den der strekkoden i, i kassa du For du har spist ja, opp Ja, du har spist opp allerede Også så greit med sånne autoreier Ja, det er deg, med mm. kasser som ikke trenger folk Ingen ja. som dømmer deg Nei, rett og slett da kan, kan du kjøpe kondomer, kondomer. da Ja, ja, ja. <laughs> det har jeg faktisk ikke tenkt på <laughs> Det ska jag ta med mig. Man har köpte mig en vinnastång. Och det är ingenting, dansk vinnastång på ny, det är ingenting som smakar bär i hela världen tror er det, er det sant? Er få er det få det är rosiner i det? Nej, är du gal? Jag vet inte. Det är bara sån en sån en god halmmet, tunnast när det är en halmmet, men där säg 30 40 40 50 meter med med sånn <laughs> ja. Også, bare, glad, sukker, Og Och så sån gult i Ja. Och så så är det ju bara det är bara socker och Nej, det är riktigt. Jag jag spiser, visst jag får sån där solskillingsbålar. Vad heter det för någon sån där skillingsbåla? Ja, skillingsbåla med sån gult gult det för pai. Ja. 12 kan du kalla det. Ja, här nere så kallar vi det för 12-årig. Det tog lång tid för jag skönt det var i helvete där det, det snackar om Ja, skolebröd heter det väl. Ja. Skoleboll det. Gule, fall, da. Mm. Det gula i alla fall det gula. Nej. Men så köpte jag då den pakka med vanbakulls. Ja. Och så kom hem och så sålde 19 vanbakulls. Klara till att spises. 19 stykker ja. 19 stykker Saftshuset, det er mange Ja, men 19 ja. Det var plass til 20 i den pakka Åja, sånn ja Ja, det var et dumt tall, ja 19 Det skulle det være 19 Ikke sånn der mellom 18 og 20 Nei, nei, det er, nei, er liten, 19 blank ja. Det har vi regnet oss frem til hos Eldorado At det er 19 eller ingenting hmm. Take it or leave it Jeg took it, selvfølgelig Ja, <laughs> det gjorde du Virkelig Men så, uh, i stad Leste ja. jeg om Paul Scholes. Ja, det var det, ja Han har spilt Vet du hvor mange kamper for Manchester United han har spilt? Og fem måneder, jeg husker mm, Det hadde jeg ønsket at det var sant ja. 499 Åh, ja, det er teit å legge opp Det var jo litt dumt, eller? Ja En kamp til, kamerat Ja, det burde han ha unna seg, faktisk Ja, faktisk Så det er, øh, Om det er OCD, eller hva det er For jeg liker liksom at ting har rette linjer og det er Men, det, men det er, og, jeg skulle gjøre at jeg, jeg har en veldig OCD jeg har jo en, en, en stor posjon med stor O, og C og D Stor bokstaver. Men, men jeg, jeg kan ikke Jeg kan fatte meg på mennesker som ikke har så OCD som jeg har ja. Men jeg har veldig vanskelig for å forstå mennesker som overhovedet ikke har et snev av OCD nei, Sånn som det jeg, det er, i det tilfellet der, da, der nei, jeg må jo ha en kamp til for hvem hundre ja. Åpenbart, må du si ja, du, Men så hadde jeg brekt begge beina Skal ja. det være krøv ånd på vannet Bare bytt meg ut da Ja, bare bytt meg inn og bytt meg ut igjen ja. Hvis ikke jeg duger, krybans <laughs> Nei, saftshuset. var keeper, eller hva, hva, hva igjen? Den, dårlige, den minst ettertaktige plassen. Ja. Men uh, apropos med, på Grimm da, som vi ja. åbenbart snakker om. Uh, det er en historie der som er litt lang, som jeg ikke rekker å fortelle nå, tror jeg. Men, i alle fall, det er med rare folk på, på Grimm. Ja, det kan uh, nok stemme. Ja, svært med, er det en grunn til det? Veldig med eldre folk, og veldig med rare folk. Ja, jeg vet ikke, har ikke nok... Jeg, jeg skjønner ikke egentlig ikke si noe sant. Nei. Enda skjønner jeg ikke det. Jeg skjønner ikke hvorfor Lund er... Exklusivt og dyrt og attraktivt. Det får for det er mye her nå. Ja, ja vel, men, men det er, det er litt den dyre bydelen, ja. og så har du EG, som ja. er der litt, hvor sykehuset er. dyrt der også. Det er litt dyrt der også, ja. men også sett på som der hvor galningene bor. Ja, Fordi du at du gjorde det en gang. Ja, det, det er jo veldig sånn... Uh, det er kokohuset der, selvsagt ja. sikkert. Ja. Men, uh, og så kommer du da til uh, alle disse blokkstenene oppe på dette blir jo lokal, lokal, lokal. Ja, ja, det det är ett men det är ju kan man säga har det de. så har du våg spelat som en anställd i Kristiansand ja. välkommen till sørlande visitnorway.no ja men det var så bag en bil som jag trodde var på väg ut For att krascha jaha og, men så visste jag att han svängde Under nog oh. i full fart jag tänkte jag blev väl sån på vakt ja och lite förstyrrad lite rädd och lite nervös Vet du hva vedkommende kjørte vekk fra? Regninger. Åh. Oh. <laughs> Nei. Et eple. <laughs> kjørte vekk fra det? Et jævla eple. Jeg holdt jo på å svinge veien skjøl. Og så viser det seg at det er et jævla eple. Ja, det var ju fan ganska. Ja, men bokva liksom. Nei, du kan jo være. Eller det jo bare en bilegang som kjørte på ein kanadagås. Ja. <laughs> det var syk, så jo så lova det puff. Det sa, ja, det sa puff eh, to ganger for at det føltes som kjørte han på. Og så var det sputta dem på fjer. Og så humra litt eh, helt fram til då den gåsa faktisk vant under bilen til det som kjørte på gåsa først. Jaha. Og traff min front. Og det sprukte anna mer på fjer. Det var så faen. Ja ja, fjær, da din, Vi med aktoren, var, i dag akkurat det med i Det var akkurat ja. det med i år. Vi har min, min, folk på at vi miller folk pat meg har alle våre podcast episoder på godnyheter.no. De som skulle ville kontakte oss kan kontakte oss som sagt på søkt oss på søkt til oss på, ja, på godnyhet.no. Det lik står der. På Facebook God Tommy er godnyhet .no. Tommy et godnyheter.no. Det er definitivt godnyheter.no. Kjære lytter, takk for at du hørt på og takk for oss.